والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashabul Fadilah, para asasizah, tuan, -tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita semua pada malam ini dalam satu wacana ilmu forum yang membincangkan tentang empat madhab, yang bahkan membincangkan tentang kegemilangan ilmu empat madhab fiqah di dalam Islam. Saya lihat Alhamdulillah pada malam ni ramai kita yang datang ada yang daripada Perlis dan ramai juga yang di luar Perlis dan saya nak persilahkan sebab boleh kerana ramai lagi yang di luar sana yang tak ada tempat nak duduk saya persilahkan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara-saudari, komisir miskin yang dah ada dalam masjid ni untuk kita rapat mai ke depan ni untuk kita memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang masih lagi di luar sana yang terpaksa berdiri untuk masuk ke dalam bagi sama-sama menyertai kita pada malam yang berbahagia ini saya minta bersama kepada semua kalau boleh kita rapat-rapat mai ke depan ni sebab uh, ramai lagi yang di luar sana yang tak yang saya difahamkan tak boleh nak duduk sebab uh, tak ada ruang walaupun di luar ada skrin tapi tengok dalam skrin dengan tengok live ni lain sikit jadi saya silakanlah kepada rakan-rakan skrin untuk masuk ke dalam Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ni kita telah mendatangkan uh, Empat orang gandingan panel Yang masing-masing Baju pun tak sama lah Mungkin sebab mazhab mereka pun semua lain kan uh, Yang datang daripada tempat yang berbeza Empat orang yang datang daripada tempat yang berbeza Mulai latar belakang yang berbeza uh, Dan uh, mereka keempat-empat ini Bakal memfokuskan kepada Mazhab-mazhab mazhab yang empat tertentu supaya dapat kita melihat perbincangan ini lebih berstrategi dan lebih uh, uh, dilihat secara jelas supaya kita semua dapat sama-sama membincangkan -sama tentang empat mazhab fiqh yang uh, kita nak bincangkan pada malam yang berbahagia ini. Saya nak perkenalkan terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan gandingan panel kita yang saya rasa walaupun tidak diperkenalkan semua dah memang kenal dah sebab mereka ni memang terkenal dah. Yang berada di sebelah kiri saya iaitu ialah diimam bagia al-fadil ustaz Salman Ali yang uh, merupakan uh, salah seorang daripada Debate Instructor di Qatar Foundation Selamat datang Ustaz Ustaz ini pakai baju Melayu Dan beliau bakal memfokuskan uh, Melayu latar dalam mazhab Imam Abu Hanifah Ataupun mazhab Hanafi Baju dia Dr. Rizami kata Ni di antara mazhab Hanafi dengan silat cekak Hanafi Yang Sula kiri beliau yang membahagia Profesor Madia Dr. Mazri Malik Uh, yang merupakan pencara kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia uh, seorang yang berpengalaman cukup luas dalam uh, pelbagai cabang ilmu khususnya berkaitan dengan fiqh wa usuluhu dan uh, beliau bakal memfokuskan dalam Mazhab Imam Malik rahimahullah sebab nama bapaknya Malik dan, dan sebelah di kiri beliau itulah yang berbagi sahabat semahat Dato' Arif Perkasa Profesor Madia Dr. Haji nama dia pendek aja Mahmat Asri tapi nama lain tu panjang sikit Dan berbahagia saya bersama Dato' Arif Perkasa Profesor Madia Dr. Haji Mahmat Asri dan abidin Mufti Negeri Perlis yang mana yang berbahagia saya bersama Dato' akan memfokuskan berkaitan dengan latar dalam bahagian Alimah Musyafi'i Rahimahullah dan di sebelah kiri beliau yang terakhir iaitulah yang bahagia doktor Muhammad Rozami Ramli yang uh, merupakan penceramah di Universiti Pendidikan Sains Juri Iskandar Idris yang juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis dan uh, yang bagi doktor akan memfokuskan dalam mazhab uh, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hambali. Contoh dan apa yang saya muliakan kerana Allah Subhanahuwataala. Saya nak mulakan bicara kita pada malam ini dengan kita mengetik satu kata-kata daripada uh, al-imam ibnu hajar al-haytami rahimahullah dia menyebutkan dalam satu kata-katanya yang begitu ma'ruf kata-kata beliau al syafii wa abu hanifah wa malik wa ahmad wa sa'ir a'immatil al muslimin 'ala huda min rabbihim fajazahumullah ta'ala 'alal islam wal muslimin khairal jaza' wa akmalahu wa hasarna fi zamratihim dia mengatakan bahwasanya Al Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad wasa'iri a'immatil muslimin dan sebilangan besar daripada para imam kaum muslimin merupakan mereka itu berada di atas hidayah daripada Tuhan mereka. Bertitik tolak daripada kata-kata Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami ini Eloklah kalau sebagai permulaan daripada pertemuan kita Kita nak bersama-sama dengan Al-Fadhil Al Ustaz Salman Ali Yang mana saya nak fokuskan mungkin di awal daripada pertemuan kita pada malam ini Mungkin bolehkah yang membagi Ustaz ceritakan sebuah sedikit tentang uh, Latar daripada mazhab Al-Imam Ibu Hanifah Yang dikali ini sebagai Imam Mazhab Ahli Rai Dan bolehkah Al-Fadhil Ustaz uraikan tentang keunikan mazhab Hanafi dan sumbangan mazhab Hanafi terhadap dunia Islam. Felita Fabel Mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi Sahabat-sahabat panel yang semuanya lebih, uh, yang pertama lebih berumur daripada saya. Ketiga-tiga sahabat-sahabat panel, lebih senior. Sahabat Samaha, Al-Fadhil, Dr. Dr. Muhammad Asri. Uh, Al-Fadhil, Dr. Mazli Malik dan Dr. Rozaimi Ramli. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. Baik. Uh, pertama sekali, saya bukanlah pakar di dalam madhab Hanafi cuma bila diminta untuk berkongsi tentang madhab Hanafi kita, bolehlah kita ceritakan sedikit sebanyak tentang keunikan ataupun apakah jasa besar madhab Hanafi yang kita ambil pada hari ini baik uh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita perlu tahu yang pertama bahawa Imam Abu Hanifah ada sedikit berbeza berbanding dengan ketiga-tiga imam yang lain di sudut Terutamanya di sudut hadis sebagai contoh, di mana Imam Malik dan juga Imam Ahmad kedua-dua mereka adalah di antara nukal dalam hadis. Mereka mengkaji latar belakang perawi hadis dan juga Al Imam Syafi'i adalah satu orang manusia yang hebat mengeluarkan hukum daripada setiap patah perkataan yang terkandung di dalam hadis. Tetapi di mana kehebatan Imam Abu Hanifah pada akalnya, pada Mantik dan juga logiknya. Sebab itu kata al-imam syafi'i rahimahullah. Man arada an yatabahhar fil fiqh. Fahuwa alatun ala Abi Hanifah. Sesiapa yang ingin mendalami lautan fiqh. Maka dia berhajat kepada Abu Hanifah. Jadi, imam Abu Hanifah, dia tinggal di kufah. Dan juga hadis. Di zamannya ataupun di tempatnya tidak seperti di tempat lain. Di Madinah, di Mekah dan sebagainya. Di mana di situ ramai ulama-ulama hadis yang mereka boleh mengkaji dan memberitahu kepada orang lain. Sahih ataupun tidak dengan mudah. Ramai. Tetapi di Kufah, kerana beberapa faktor, Maka Abu Hanifah, dia telah menyebutkan beberapa kaedah yang unik tentang melihat kepada hadis ataupun melihat kepada cara menyampai mengamalkan hadis sebab masalah yang paling utama kalau kita boleh lihat di zaman tu bukan hadis tak sampai kepada imam kadang-kadang kan di kalangan sahabat kita bila kita beza dengan imam kita kata ah oh, hadis tak sampai dekat imam tu dalam kebanyakan kes bukan hadis tak sampai mereka tahu tetapi bagaimana nak membezakan hadis yang sahih dan juga tidak di situ penilaian sebenarnya dalam kebanyakan kes di situ mereka berbeza pandangan walaupun ada sebahagian kes lain mereka berbeza kerana hadis tidak sampai dan sebagainya baik, saya nak kongsi salah satu di antaranya antara kaedah yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah sesuatu hadis dia dinilai berdasarkan umum balua amalan masyarakat ini satu kaedah yang unik berbeza dengan Al-Imam Mushafi'i rahimahullah di mana pada Al-Imamul Syafi'i, kalau hadis itu sahih, fahuwa madhabi. Tak kiralah hadis itu ahad ke, mutawatir ke, satu jalan aku pegang. Tetapi ada satu kaedah di dalam madhab Hanafi, hadis dinilai dalam konteks umum baluah. Ataupun dalam konteks, perkara itu menjadi umum yang diketahui oleh semua orang. Logiknya begini, kalau amalan itu adalah benda yang semua orang mesti faham. Semua orang mesti buat. Tiba-tiba ada satu hadis yang datang dengan satu jalan sahaja. Maka Alimamul Abu Hanifah dalam sebahagian kes dia berpegang dengan kaedah-kaedah yang umum. Ataupun hadis-hadis yang umum. Ini kaedah yang menarik untuk kita lihat. Contoh kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut Naha Nabi SAW ayatawadza'al rajul bifadli tuhuril mara. Ah. Nabi melarang seorang lelaki berwuduk dengan lebihan air wuduk wanita Nabi larang dalam hadis Sebahagian ulama' mensahirkan hadis ni Tetapi bila pergi kepada Imam Abu Hanifah Padanya dia kata Kaedah yang umum yang diketahui Berdasarkan hadis-hadis lain yang banyak Di mana Nabi SAW mandi bersama dengan isteri dan sebagainya Saling mencedo air Itu yang diamalkan apa masalah hadis ni? Hadis ni satu. Dalam bab yang mata dalam bab yang patutnya semua orang tahu. Itu satu keadaan yang unik. Tentang hadis. Uh, adalah beberapa keadaan lain. Imam Abu Hanifah tentang hadis yang mungkin tak sempat untuk kita kongsikan. Yang kedua, saya nak sebutkan keunikan Imam Abu Hanifah tentang bagaimana dia melihat masalah. Ini penting. Ataupun bagaimana dia melakukan qiyas sebab kaedah al-Imam Abu Hanifah melihat qiyas telah menyelesaikan banyak masalah ummah pada hari ini. Kalau kita boleh bandingkan antara al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam asy-Syafi'i apabila melakukan qiyas, qiyasnya dalam konteks memahami nas. Apa yang boleh dikeluarkan daripada nas ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-Imam Abu Hanifah dia telah melihat satu konteks yang lebih luas pada zaman itu mungkin orang lihat ganjil, tetapi pada zaman ini manusia berterima kasih kepada Abu Hanifah. Contoh kan? Contoh kalau kita boleh lihat bab bayar zakat fitrah sebagai contoh. Dalam hadis disebutkan jelas amar Nabi sallallahu alaihi wasallam di zakatil fitr sa'an min tamr. Aussaan min shair. Awak mahu kahwin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan untuk keluarkan zakat fitrah satu gantang beras, eh, bukan beras, eh, tamar ataupun syair. tepung. Kata alimah Syafi'i. Imam Syafi'i syafi buat kias juga. Kiasnya apa? Kiasnya semua kutul bilad, makanan asasi di negara itu keluarkan zakat. Maksudnya zakat fitrah itu makanan tetapi kata Imam Abu Hanifa rahimahullah dia boleh dinilai lalu dibayar dengan nilai apa bezanya kalau kita lihat Nas Nas menunjukkan madhab syafi'i itu ada, ada asas yang kuat Nabi tak kata bagi duit Nabi tak kata bagi nilai Nabi tak kata bagi pakaian sedangkan di zaman Nabi SAW ada orang tak ada baju ada orang masalah dia bukan makanan tapi Nabi tetap kata makanan itu asas Al-Imam Musyafi'in tetapi yang dilihat oleh Imam Abu Hanifah, konteksnya berbeza keperluan manusia berbeza kalau zaman ini kita kata mesti bagi makanan asasi, beras akhirnya siapa yang untung bukan orang miskin yang untung kan, kita bagi beras ke orang miskin dia ada stok yang banyak dia terdesak nak pakai duit dia pergi jual kepada kedai Kedai itu kata kalau harga sama satu gantang, aku tak mau Ini beras second hand. Nak bagi harga yang murah sikit, aku beli. Akhirnya tukang kedai itu yang akan untung. Maka Al-Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran yang dunia pada hari ini berterima kasih kepada dia. Ada sikit masalah ini. Saya boleh nak bagi satu contoh lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita pergi haji sebagai contoh, kita bayar, kita sembelihkan binatang. Al-Hadi'u. Kata Al-Imamu Syafi'in rahimahullah, hadiu itu mesti disembelih di Mekah. Dan mesti dibahagikan daging-dagingnya di Mekah. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, mesti disembelih di Mekah, betul. Mesti disembelih di Mekah. Tak boleh disembelih di luar. Tetapi adakah daging itu mesti diagihkan di Mekah sahaja? Tak semestinya. Itu di zaman dia. Orang mengkritik dia. Sebahagian daripada Fukahak, daripada Mekah, Madinah dan sebagainya, mengkritik Abu Hanifah. Rahimahullah. Tetapi pada hari ini, orang tidak ada jalan keluar, melainkan mereka kena tabik Abu Hanifah. Satu juta lebih kambing disembelih setiap tahun di Mekah. Dan tahun-tahun sebelum ini, orang tanam kambing-kambing itu. Sebab tak ada siapa nak makan. Banyak sangat. Akhirnya Abu Hanifah memberikan jalan keluar. Sembeli di Mekah, boleh dibahagi di luar kota Mekah. Jadi, ada banyak lagi perkara-perkara lain, masa tidak mengizinkan kita, yang kalau kita nilai, kita akan lihat unitnya pemikiran Al Imam Abu Hanifah rahimahullah. Saya ingat mungkin pada sesi yang akan datang, kita boleh sentuh sedikit sebanyak. Aku luka uli hadha wa astaghfirullahalai walakum.